Містер Нелл дивився на Бена, просто стояв на місці зі стиснутими губами, з руками на своєму чорному шкуратяному порепаному ремені. Він переводив погляд з Бена на плесо, що ширилося перед греблею, потім знову на Бена, на обличчі в нього був вираз людини, котра не може повірити тому, що бачить. Орядний ірландець з передчасно посивілим, акуратно зачесаним назад волоссям, що вилося хвилями під його синім форменим кашкетом. Очі він мав яскраво сині, ніс яскраво червоний, щоки в дрібних гніздечках потрісканих капілярів. Чоловік, не більше як середнього зросту, він здавався п'ятьом хлопчакам, що стояли рядком перед ним, щонайменше під вісім футів заввишки. Містер Нел відкрив рота. Але раніше ніж він устиг щось сказати, Біл виступив уперед і став поряд з Беном. «Ц -ц Це була моя і і і і ідея спромігся він нарешті вимовити. Зробивши велетенський ковток повітря, містер Нел стояв, безвиразно розглядаючи хлопчика, сонце розкидало імперські відблиски від поліцейського значка, Білл спромігся проказати решту того, що вважав за потрібне. Це не вина, Бене, Бен з'явився тут випадково і просто показав їм, як краще зробити те, що вони вже й так робили, хоча й погано. «Я теж», – раптом промовив Еді, і став з іншого боку поряд з Беном. «Що це таке, я теж?» – запитав містер Нел. «Це твоє ім'я чи твоя адреса, кавбой?» Еді яскраво спалахнув. Його залило червоним аж підкоріння волосся. «Я був з білом ще навіть до того, як прийшов Бен», – пояснив він. «Ось це я хотів сказати». Річі ступив поряд з Еді. Думка, що парочка якихось голосів можуть трішки розрадити містера Нелла, навіяти копу веселі думки, майнула йому в голові. У друге, поміркувавши, а міркувати про щось вдруге було для річі вельми рідкісним сенсаційним явищем, він вирішив, що парочка якихось голосів можуть погіршити справу. Містер Нел не був у тому стані, який річі подеколи подумки називав сміхостайним настроєм. Фактично лице містера Нела підказувало, що сміх це найостанніше, що може спасти йому на думку. Тому в сказав просто: Я теж був у всьому цьому. Сказав він це тихим голосом, а потім змусив свого рота замкнутися. І я, промовив Стен, стаючи поряд з Білом. Тепер усі п'ять стояли в ряд перед містером Нелом. Бен окинув хлопців поглядом з одного кінця до іншого, більш ніж вражений, майже приголомшений їхньою підтримкою. Якусь мить річ і думав, що друзяка скирце зараз залється сльозами вдячності. Ісусе, мовив містер Нелло знову, і, хоча прозвучало це з глибокою відразою, з його обличчя раптом здалося, ніби воно зараз розсміється. Більш жалюгідний зраї хлопчиський я ніколи не бачив. Якби ваші батьки знали б, де ви, я гадаю, сьогодні ввечері було б б кілько гарячих срак. Дали б я не певен, що їх не буде. Річі більше не міг втримуватися. Язик у нього просто розв'язався і втік, як той колобок, що для нього було звичайною справою. А як там справи на рідних берегах, містер Нел? продудів він. — Ах ви, осолода для посмучених очей, їй же ж боженькі, ви прекрасна людина, честь шана рідних зелених ґрунтів. — Десь секунди за три я ґрунтовно вшаную зад твоїх джинсів, друже мій, — сухо промовив містер Нелл. До нього розвернувся Білий, прогорчав. З-з-заради Бога річ і зааткайся. — Добра порада, майстре Вільям Денбро, — сказав містер Нелл. «Можу закластися, Зак не знає, що ти тут у пустовищі граєшся серед плавучих гіван, адже так...» Біл опустив очі, похитав головою. Дикі троянди палали на його щоках. Містер Нел подивився на Бена. «Не пригадую твої імені, синку!» «Бен Генском, сер, прошепотів Бен. Містер Нел кивнув і знову подивився на греблю. «Це була твоя ідея? Як її збудувати так?» Прошепотів Бен. Тепер уже майже зовсім не чутно. «Ну, ти збій самоцний інженер, богатирю. Але ж ти ані лайна не знаєш про туточки, ні про пустої ще, ні про каналізаційну систему дерев, а вже ж?» Бен похитав головою. Цілком доброзичливо містер Нел йому розповів. Є дві частини цієї системи. Одна частина несе тверді людські викиди, тобто гівно, якщо це не образливо для твоїх ніжних вух. Інша частина несе стічні води. Воду, яку змивають в унітазах або ту, що збігає у каналізацію з раковин, пральних машин, душів… Це також та вода, що біжить у місці по риштаках до зливових колодязів. Ну ви не втворили проблем з видаленням твердих викидів, слава Богові. Все та качається у кендаскік трохи далі за течією. Там мать на півмилі нижче, завдяки тому, що ви тут наробили жах, які величезні товченики сохнуть на сонці, але можете бути майже певні, що через це ні в кого гівни не поприлипали до стелі. «Але а щодо стічних вод? Ну, нема в нас насосів для стічних вод. Всі вони стікають самопливом, як то називають хлопці інженера. Гравітаційний дренаж називається. І можу закластися, що ти, хлопче, знаєш, де всі оті самопливні стоки закінчуються. Хіба не так, богатирю?» «Отам от», – показав Бен вище Греблі на ту місцину, яку вони вже загалом наполовину затопили. Зробив він це, не підводячи очей. Великі сльози починали повільно прокладати собі шлях по його щоках. Містер Нел робив вигляд, що не помічає цього. «Правильно, мій великий юний друже, всі самопливні стоки стікають у ручеї у верхній частині пустовища». Фактично більша частка їх, що там дзюрчать, то лише й тільки стічні води, що течуть із труб, яких ти навіть не бачиш, захованих глибоко у підліску. Лайно рухається одною путтю, а все решта іншою, благослови, господи, мудрий людський розум. А чи приходило вам до ваших голів, що цілісінький день життя ви провели, брьохаючись у брудних змивках і сечі всього дерії? Едді раптом почав задихатися і був змушений скористатися інгалятором. «Що ви зробили, так це поперли воду назад до шести чи восьми центральних зливових відстійників, які обслуговують відчим Канзас і Джексон-стрит, а ще кілька маленьких вуличок, що біжать поміж них». Містер Нелл учепив Біла твердим поглядом. «Один з них обслуговує твоє рідне домашнє вогнище, майстре Денбро». То що ми маємо, вода не зливається з раковин, не витікає з пральних машин, але весело дзюрчить з переповнених труб у підвали. Бен видав якесь сухе, ніби з гавкотом ридання. Інші обернулись до нього та зразу ж відвели очі. Містер Нел поклав свою велику долоню хлопчику на плече. Долоня була мозолястою і важкою, але втумить вона була також лагідною. Годі, годі, не варто так загодитися, богатирю. Можливо, все не так уже й погано поки що, принаймні, моя перебільшив трохи, щоб ви второпали, що я кажу. Мене послали сюди подивитися, чи не повалило, бува, вітром дерево поперек потоку, таке трапляється час від часу. Не доконче треба комусь, окрім мене та вас п'ятьох, знати, що справа тут зовсім не в тім. Маємо важливіші речі, якими варт непокоїтися цими днями у нашому місті, аніж маленький водяний затор. У рапорті я вкажу, що знайшов завалене місце, і кілька хлопчаків прийшли мені на допомогу, щоб розчистити течію. Та не чекайте, що я вкажу ваші імена, ви не отримаєте жадних похвальних грамот за зведення греблі у пустовищі. Містер Нелл роздивлявся на п'ятірку перед ним. Бен гарячково витирав собі очі хусточкою. Біл задумливо дивився на греблю. Еді тримав у руці інгалятор. Стен стояв близенько до річі, тримаючи руку в того на зап'ястку. Готовий стиснути, боляче, якщо річі викаже бодай крихітну ознаку бажання промовити щось інше, за щиро вам дякуємо. Вам, хлопці, зовсім нема чого робити в такому брудному місці, як тут, провадив далі містер Нел. Тут, мабуть, плодяться 60 видів різних хвороб. Плодяться в нього прозвучало, як плояться, як оте, що дехто з дівчаток роблять своєму волосю вранці. Порядо там звалище, ручаї, повні сечі та змивків, всякої гидії помиїв, комашня та зарості ожини, багнища. Зовсім нема вам чого робити в такому брудному місці, як тут». Чотири чистесіньких міських парків для вас, хлоп'ятка. Грайтеся собі в м'яча цілісінький день, а я мушу ловити вас тут. Ісусе Христе! Нам подобається тут, промовив біл зненацька, і то виклично. Коли ми граємося тут, ніхто нас не напружує. Що це він каже? запитав містер Нелу Еді. Він каже, що коли ми приходимо сюди, нас ніхто не напружує, промовив Еді. Голосом тоненьким, з присвистом, але безпомилково твердим. І він правий. Коли такі, як ми, хлопці, йдуть у парк і кажуть, що хочуть пограти в бейсбол, інші хлопці нам кажуть, звичайно, хочете бути другою базою або третьою. Річі захихотів. Едді утнув класну штуку і ось і маєте. Містер Нел мотнув головою, щоб подивитись на нього. Річі стенув плечима. — Вибачте, але він правий. І Біл правий також. Нам тут подобається. Річий подумав, що містер Нелл на це знову розсердиться, але сивочолий коп його здивував. Здивував їх усіх усмішкою. — Гея, — гмикнув він, — мені й самому тут подобалося хлопцем. То я і тут гуляв, і я вам не заборонюю. Але слухайно ви, що я вам зараз скажу? Він наставив на них пальця, і всі дивилися на копа серйозно. «Якщо ви приходите сюди гратися, ви приходите тільки такою зграєю, як оце Зара. Разом. Ви мене зрозуміли?» Вони кивнули. «Це значить завше разом. Ніяких ігор, схованки, коли ви розбиваєтеся по одному. Всі ви знаєте, що відбувається в нашому місті. І однаково я вам не заборонюю приходити сюди. Головно тому, бо ви однаково сюди приходите, не. — Але заради вашого власного добра, тут чи де ще, тримайтеся з граєю, — він поглянув на Біла. Ти не погоджуєшся зі мною, юний мастер Біл Денбро? — Ні, — заперечив Біл, ми — ми будемо разом. — Мені це годиться, — сказав містер Нелл. — Твоя запорука на це. Білл простягнув руку, і містер Нелл її потис. Річі відштовхнув стена і виступив наперед. «Їй же ж, боженький, містер Нел, ви є принц серед людей, тільки ви є, причудесний чоловік, причудесний, причудесний чоловік. Викинувши вперед руку, він вхопив ірландця за його велетенську лапу і почав її люто трясти, весь час скалячись. От етерілому містеру Нелу цей хлопчик здався плюгавою пародією на Франкліна Делано Рузвельта. «Дякую тобі, хлопчику», – сказав містер Нел, забираючи свою руку. Ти би мав попрацювати ще трохи над цим. Поки що ти скидаєшся вимовою на ірландці, як Граучо Маркс. Граучо Маркс. 1890-1977. Один із найвідоміших акторів коміків ХХ століття з характерною мімікою і здатністю до глузливих імпровізацій. В артистичному тріо євреїв за походженням братів Маркс кожний мав власний характерний сценічний акцент. Граучо – німецький. Інші хлопці розсміялися. Головним чином – з полегшення. Ба навіть сміючись, Стен кинув на річі докірливий погляд. Подоросліша річі. Містер Нел поручкався, з усіма міцно стиснувши на останок руку Бена. «Тобі нема чого соромитися, крім поганого вибору місця богатирю. А що до цього тут? Ти побачив, як це зробити у якійсь книжці?» Бен похитав головою. «Що, отак просто сам додумався?» «Так, сир». «Ну, якщо так, не марнуйся на лайно. Ти таки будуватимеш гарні речі колись, я не маю сумнівів. Але апустовий ще не місце для цього». Він роззирнувся довкола задумливо. «Жодної гарної речі не вдіється тут ніколи. Гниле місце». Він зітхнув. Розламайте її, хлопчики дорогенькі, розламайте її зараз же, а мені краще посидіти отам у холодочку під оцим кущем, отуточки, перечасувати, поки ви теє робитимете. Промовляючи останні слова, він іронічно поглянув на річі, немов запрошуючи того до чергового маніякального вибуху. Так, сер, смирно відгукнувся річі, і ото й усе. Містер Нел кивнув задоволений, і хлопчики взялися до роботи, цього разу звертаючись до Бена, щоб показав їм якнайшвидше зруйнувати те, що він перед тим був, показував їм, як будувати. Тим часом містер Нел видобув у себе з-під кітеля коричну вопляшку і зробив з неї добрячий ковток. Закашлявшись, він вибухово видихнув повітря і позирнув на хлопців сльозливими добродушними очима. «І що ж ви там мусите бим тримати у тій пляшці, сир?» – запитав Річі з того місця, де він стояв по колінам в воді. «Річі, ти коли-небудь можеш заткнутися», – прошипів Еді. «Оце?» – подивився містер Нел на Річі злегка здивовано, а потім знову на пляшку. На тій не було жодної хоч якоїсь етикетки. Це божественні ліки від кашлю, синку мій. А тепер, нумо, подивимось, чи вмієш ти гнути спину бодай троха так само швидко, як метляєш своїм язиком.